You är också just a girl standing in front of a boy asking him to love. I have a dream. Och 94 slår nog allt. Oasis expelled. Yes we can. Det borde du veta i PTFM med Peter Appelqvist och Alexandra Klein. Ow! Det är precis vad du lyssnar på. Vi är framme i den tredje kvartsfinalen av fyra som ni som kan era slutspelsrädd förstår. <laughs> Alexandra nyser in i den här tävlingen av Det borde du veta, frågesporten med allmän bildning i centrum. Vi har alltså passerat halvvägs, lite mer än halvvägs så du går att ta på spänningen. Dagens tävling kunde knappt se varandra i ögonen innan de kom in i studion. Ida Arvidsson Tjena. och Pontus Andersson. Hej, hej, hej. Det sa jag Andersson, det Arvidsson ja. Mitt huvud låter väldigt likt. Ida räcker långt och väl. Ida och Pontus. Andersson. Varmt välkommen Tack. Jag som är lite, lite fundersam över en efternamn heter Peter Appelqvist och bredvid mig står som vanligt dagens domare. programmets domare Klein. Hej Alexander. Hej. Vad väntar oss idag? Ja, som du som nu har lyssnat på alla de här programmen troligtvis vet och troligtvis så vet även våra tävlande det så är det första vi hör något som kallar Vem där. Och det är det en massa ljudklipp som jag har klippt ihop som är väldigt långsöktig logik då ska gestalta en känd person. Det börjar ganska svårt, sen blir det lite, lite lättare. Kanske inte jättelätt dock. Då gäller det att man säger sitt namn så fort man kan svaret. Och sen så har våra tävlande då fått vars en lapp där de ska skriva ner svaret. Detta för att du där hemma ska kunna gissa. Uh, sen så är det dags att kolla hur bra koll de har på nyheter där de tävlande. Då. då kommer Peter att rabbla upp en massa nyheter under en minut. Och då gäller det att säga om de är sanna eller falska. Man får vars en minut. Sen går vi över till geografi och natur den här veckan. Och det börjar med två ljudfrågor. Eller ja, först börjar vi med geografi. Då är det en ljudfråga. Sen är det två minuter av vanliga frågor. Samma gäller för natur. Uh, och det är så att uh, man... Ska det säga sitt namn när man kan svaret- både på djurfrågorna och naturfrågorna- och, naturfrågorna, jorfrfrågorna, vem det och allting. Utom nyheterna. Och svarar man fel så går frågan över till motståndaren. Team Impala heter bandet och låten heter- Cos I'm a Man- det är veckans singel på Pita FM studentradion 2,8 som just du lyssnar på. Jag kan avslöja att det här barnet är från Australien men det borde du veta. Och nu frågar jag, vem där? läser mitt fjärde år på civilekonomprogrammet här på Handelshögskolan i Göteborg. Her name är Erica. Oh. Oh. Hej, pregnant girls name was Erica. När man kommer till Fjällbacka ska man få allt. Mm. Camilla alltså. står på en hess på den nya boken. Pontus. Ursäkta. Du har fått veta att Symnosa var min biologiska mamma. Han sa att en frans Ringholm hade skrivit till honom och sagt att mamma var hans mamma också. Jag har ju alltid gjort det jag vill göra. Ehm, mitt yrke är min hobby och min passion och jag gör det på det sättet som jag vill göra det. Mitt yrke är min hobby, säger personen vi söker. Pontus ropar sitt namn. Vad har du för gissning? Camilla Läckberg. Det är alldeles korrekt och det står ju på lappen då också. Det, jag tyckte den här var svår. Kanske främst för att jag inte har någon relation till Camilla Läckberg vilket är kanske lite tråkigt. Ida, vad kände du? Hade du någon koll på Camilla Läckberg är ingenting som ringer så jättestora klockor, så jag kan placera. Ja, det är kanske är bättre den här gången än förra gången. Då var du väldigt tur, för det var för Det var Mercury. väldigt pinsamt förra gången. Ja. Men ja. Eh, Pontus tog ju den på samma tid under klippet som jag själv tog den på när jag lyssnade i förväg. Det är Alexandra som klipper de flesta. Mm. Jag har klippt en, vem där under våra två säsonger. Annars är jag Alexandra som är den... Eh, eh, Bästa pås av det, detta. <laughs> eh, vad vi då hörde är intro till de tre vännerna och Jerry och eh, produktionsbolaget som producerar serier baserad på Läckbergs romaner om morden och eh, filmat serien av hennes bok Tyskungen heter just Tre vänner. Sen hörde vi Månskin i augusti av Lena Philipsson och Läckberg är född den 30 augusti 1974. Sen hörde vi en kvinna säga att hon läser för att bli civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg. Och det har även Läckberg gjort. Sen hörde vi Preach med M.O. och Läckbergs andra bok hette Predikanten. Sen hade vi ett klipp från Nietsmorgon Där isskulptören Chosa Gusfors hade gjort en isprinsessa av... Äh, just is. Äh, en referens till Läckbergs första bok, Isprinsessan. Sen hörde vi ett klipp från Vänner och huvudkaraktären i Läckbergs böcker om morden i Fjällbacka heter Erica, precis som kvinnan de pratar om i klippet. Sen hörde vi en video om Fjällbacka som är då Läckbergs hembygd och där såg jag att eh, kugghjulen började snurra hos Pontus. Sen hörde vi Let's Dance av David Bowie från 2012 så kom Läckberg 4 i tävlingen med samma låt namn som låten. Sen har vi ännu ett klipp från Nyhetsmorgon med Läckberg då... Och sen hörde vi vignetten till Fjällbackamorden och sen klipp från klippfontrailen till Tyskungen och sen Läckberg själv i Nyhetsmorgon. Det var svårt den här gången men vi gör trea Pontus som tar ledningen med 1-0 och vi går in på Nyhetsquissen. Vi har en tävling i taget, vi börjar med Ida Arvidsson. Är du redo? Ja, Jajamän. Då kör vi. Tidigare har man inte kunnat få parkeringsböter utanför Visby på Gotland. Det ska dock bli ändring på det enligt ett lagförslag från Miljöpartiet. Sant, Det är falskt. Var tredje tvååring använder internet flera gånger i veckan. Sant, Det är sant. På SeaWorld i San Diego valde man att ta bort hälften av vattnet ur sina tankar i en timme för att hjälpa till med Earth Hour. Falskt. Det är falskt. Minst 29 tält är uppställda i Hammarbyhöjden i Stockholm inför säljstarten av 46 lägenheter i ett nyproducerat bostadsområde. Sant, Det är sant. Man kan beställa kommentarer från så kallade troll av Barnhoff som ska hjälpa till att antingen nätälska eller näthata på valfri hemsida. Sant, Det är falskt. Ingen vill ta över som högste chef på Trafikverket på grund av att man måste bo i borlänge för att ta jobbet. Sant. Det är sant. 7-Eleven drog igång en ny kampanj 11 juli där man får gratis påfyllning av Slurpees. Falskt. Det är falskt. 65-åriga Anna Greet Raunick från Berlin är mamma till 13 barn och har sju barnbarn. Nu är hon gravid med fyrlingar. Sant. Det är sant. I Omaha, Nebraska så ertappades en man som arbetade på PetSmart med att slänga djur som dött i affären i en container utanför butiken. Sånt. Det är falskt. Då Tyvärr. är det Pontney. Det var väl tur att han inte slänger döda djur i kontainer. Ja, det var inte det jag kommenterade. Jaha, okej. Okay. <laughs> uh... jag... <passerar. laughs> Det, som sagt, vi har blivit lite för bekväma i det här programmet. lite mycket, mycket mer trams nu än vad det var i början. Sånt i livet. Vi går in på Pontus. Moderaterna i Stockholms stad planerar att resa en bronstaty av över Fredrik Reinfeldt på arbetarrörelsens norra barntorg. Falskt. Det är falskt. Ett så kallat gated community, ett bostadsområde bakom murar, ska byggas i Kungsbacka söder om Göteborg. Sant. Det är sant. Under måndagen grävdes en bit av ett dinosaurieben upp i samband med bygget av Gävle IFs nya fotbollsarena på Säteråsen i Gävle. Falskt. Det är falskt. En privatperson i Falköping som skulle sälja sin bin, fi, bil fick ett märkligt förslag till, förslag till affärsuppgörelse. När bilägaren skulle eh, släppa bilen så blev han erbjuden att få betalt med tio ridsadlar. Falskt. Det är sant. Herrjunga sticker ut hakan med ett namnbyte För att locka kvinnor i fertil ålder Den nya och könsneutrala kommunen Ska heta Henjunga Sant. Det är falskt. Försvarsmakten får inte vara med vid det årliga nationaldagsfirandet på gamla området i Umeå. Sant. Det är sant. Hipster Resorts lanseras för de personer som vill ha sin charterresa men vill kunna fortsätta leva sin hipsterlivsstil till fullo. Det ingår mat som gjorts i långkok och allt är givetvis glutenfritt. Falskt. Det är falskt. Och då var tiden för nyheter slut. Djurparken med låten under hör du... PITFM studenterövning 92,8 Vi är mitt inne i den tredje kvartsfinalen Det borde du veta Pontus Andersson möter Ida Arvidsson Det var ju så att Pontus tog hem Vem där ledde med 1-0 Sen tog Ida hem nyhetsquizzen Med 6-5 totalt och totalt just nu Står det 6-6 yeah. I denna oerhört spännande kvartsfinal Där vi nu går in på geografi Och vi börjar med en ljudfråga Ja nu var Eva hjärta slogan. Det här var ju en midsammarnatsdröm med Håkan Hellström. I vilken stad utspelar sig låten? Pontus. Pontus. Göteborg. Det är tyvärr fel. Amen. Ida, har du gissning. Umeå. Det är tyvärr fel. Rätt svar är Malmö. Eh, då är följdfråga på det här. Vilken stad är det annars som brukar höras frekvent i Hellströms låtar? Pontus. Pontus? Göteborg. Det är rätt. Yes. Då fortsätter vi med de vanliga geografifrågorna. Då är det två minuter från och med nu. Europas största flod heter Volga. Den finner vi i Ryssland. Den näst största sträcker sig från Schwarzwald i sydvästra Tyskland till det svarta havet. Längst då nu som floden heter finner vi fyra huvudstäder. Nämn en. Det blir fruktansvärt tyst så jag tar dem ändå. Wien i Österrike, Bratislava i Slovakien, Budapest i Ungern och Belgrad i Serbien. Till vilket land hör Åland? Ida. Ida. Finland. Det är rätt. Eh, på tal om Budapest, det är ju Ungerns huvudstad. Staden är delad i två delar, en i väst och en i öst. Vad heter delarna? Ja, det verkar inte som vi får Ungen. Ja, Alltså, vad heter Budapests två, två delar? Vi får inget svar. Det Rätt någon? svar är Budda och Pest. Eller pest. Mm. Det är alltså Budapest ihopslagning av väst och öst som heter Budapest. Jag <laughs> mm. Ja, fast ändå inte. Eh, lite flaggkunskap. <laughs> vad kallas korset på Skottlands flagga? Ja, det är tyst igen. Firm. Det är fel. Det var en fotbollsreferens där. Rätt svar är Andreas Kors. Två länder i världen har en drake på sina flaggor. Vilka? Ska vi säga att ni får säga en och så blir det ja. rätt. Tar ni båda så får ni två poäng. Ja. Kan vi säga. Makedonien. Tyvärr fel. Pontus fel. har du en gissning. Paraguay. Rätt svar är Brunei och Wales bredvid världens största ö, Grönland ligger ytterligare tre av världens tio största öar, nämn minst en och det är en poäng för rätt det ligger alltså tre stycken öar som är bland de tio största i världen, precis bredvid Pondus, Fära Öarna Tyvärr fel uh -huh. um, Nej, Rättsvarig, Victoria Ön Baffin Ön och Ellesmer Ön uh -huh. De ligger i norra Kanada Ja alltså. uh -huh. På tal om stora öar, Storbritannien är världens nionde största ö. Vilka autonoma stater är del av kungariket Storbritannien? Och här har vi fyra möjliga poäng. Ja, men, Wales. Jag... Ja. Ida svarar. Um. <kör> oh, vad heter det? Fan. Vi ger chansen över till Pontus. Wales, Nordirland, Irland. Det är tyvärr fel. Ja. Irland tillhör inte, däremot Skottland, England och Wales och Nordirland. Nu är det dags för natur och nu ska vara praktikant för att beskriva djur så då gäller det att säga vilket djur det är så snabbt som möjligt. Den är stor och grå och kanske stora öron. Den har betar och den äter gräs. och. Elefant, det är rätt. Ida får en poäng där, vi fortsätter på naturtemat. Vart finner vi så kallade halvapor? Rätt svar är Madagaskar. Att elefanter har en snabel vet nog de flesta, men vad är snaben egentligen för något? Rätt svar är en muskulös förlängd överläpp och nos. Ödlor. Ödlor är en grupp av flera arter av kräldjur. De har i regel fyra ben och svans. I Sverige finns det endast tre ödla arter. En av dessa saknar faktiskt ben. Vilken? Rättssvar är kopparödlan. Det är ett latinska ordet för insekt, insekta, betyder ja, vadå? Litet. Det är tyvärr fel. Ida, Ida har du något svar? Bevingad. Det är också fel. Rättssvar är uppdelad. Att hunden är en domesticerad version av vargen har nog de flesta koll på, men ungefär hur många erkända hundraser finns det? 35. Det är tyvärr fel. Pontus, Pontus har du något svar? 50. Rätt svar är 400. Wow. Vad kallas den största djurstammen? Rätt svar är leddjur. Vad är en valenselektron? Det är möba. Det är tyvärr fel. Rätt svar är en elektron som befinner sig i det yttersta elektronskalet. Är du nog kunna fråga vad är en elektron? Någon gång. Det kan ja. bli en svår. En, en, ja, en, eh, groddjur, även kallad amfibier, är en grupp ryggradsdjur som består av skärtgroddjur, skärtlösa groddjur och maskgroddjur. Eh, de finns över hela jorden utom på en av de sydligare kontinenterna. Vilken? Ja, tyvärr så är tiden för natur slut. svar är Antarktis, så den allra sydligaste kontinenten. Han är äntligen på väg. Filip Lundgren, PITI och sonen. Han är, han är duktig tycker jag. Ja. Ja, han, är, ja, var, han var ju till exempel del av PIT-towns jury i Undersmask som vi sände här på PTFM för er som Ja, det borde ni veta helt enkelt. Eh, nu ställer jag frågan till Pontus. Känner du att du borde veta något idag? Ja, väldigt mycket faktiskt. Det är svårt när man sitter tyst. och tror jag alla som lyssnar att man är lite trög. Och så var det fallet också när det kom till naturdelen. Ja, För där jag kunde ingenting där. Faktiskt. Det var lite svårt. Ja, det var svårt. Ida, samma fråga till dig. Kände du att du borde veta något? Herregud, ja. Det är klart man sitter och vill briljera i det här programmet. Men jag tog elefanten i alla fall. Så där har vi min nivå. Yes. Och så. man kan ju säga att det är... Elefanten kan ha gjort den här matchen. Kanske. Vi nämner det lite senare. Först ska jag ställa veckans lyssnarfråga. Ni hörde att vi pratade om Camilla Läckberg tidigare. och Min fråga lyder då. I vilket län ligger orten Fjällbacka som hennes böcker ofta utspelar sig i? Pontus får inte svara live i sändningen. utan Du som lyssnar får gärna maila oss på fragesport.se eller kommentera via sociala medier typ Twitter eller Facebook. Så blir vi jätteglada för att... Eh, vi märker att ni hör er Nu Alexandra avslöja vem vann den här matchen. Vinnaren med 8 mot 7 blev Ida Arvidsson. Woo! Ja, det var så In ticke. your face. In your face. <laughs> hon, okay. sa, hon sa redan på förhand på du kan gå hem för ja, vinna. En poäng jag vinner. Ja, ja, det var väldigt nära. Det var ju som sagt var det där elefanten, det är när praktikantens för. <laughs> ja, det var det. på praktikanten. Mm. Det var ju till slut en poäng som skilde dagens tävlande åt. Väldigt spännande. Det var ju 6-6 efter halva matchen. Ja. Lika, alltså. Sen var det väldigt få poäng i kategorin ja, natur och klinikrafi. Sen var det 7-7 ganska länge också. Ja, en fråga avgjorde alltså. Väldigt spännande. Eh, Om en vecka så är vi tillbaka här. Då är det den sista kvartsfinalen. Då är det Johanna Fundelius och Martina Söderlin som ger upp. Se vem som blir den sista kvartsfinaltävlande. Det blir väldigt spännande. spännande. För sen är vi, när vi går in i maj månad så har vi bara semifinaler och finalen den 21 maj kvar. 21 maj blir väldigt spännande, finalen. Knasigt. Men hörni, vi hörs med en vecka. Tack Pontus, tack Ida och lycka till i framtiden.